Itzak arraiten duen bezala, irakurlen arteko bilkura bat uh, duk. Ta beraz, uh, Usu, uh, Norbera egoiten dituk uh, gure sukoetan. Leitzen diagu, irakurtzen diagu, baina gero norbaitekin uh, ezin partekatuz. Uh, Bexinpliki, berbada besteak eztulako liburu hori irakurri edo ez duelako paradarik atxeman liburu hori buruz, ala, zernaia uh, aipatzeko. Ta ordiena badituk eskerriskuia danikorako kluba batzuk irakurleen klubak deitzen direnak eta eta la sinplea duka, duk ideia duka adostea ze liburu irakurriko dena euskaraza eta data bat finkatzea. Eta orran hor be liburua irakurririk juntatzen gituka um, eta liburuari buruz solastean Me kasu hontan animaliko santza badiago zeren eta liburuaren idazleare ginen baitzaiko. Zer da interesa justoki denek idakur edugun uh, liburu batetaz itzegitia? Ordin, libri bat jakurtia badakialaik gehoa ipatzen ahalko eta partekatzen ahalko ditiala e, pentsatu eta bizitugu gaisak. Hoi, sigarri importan duk eta ahaldik gogu emaiten oano habo eta horrek laguntzen dik jakurtea. zen eta erran behar dik uskaz jakurtia ez telago egin egin bidetan eta Frantsesez habo jakurten jagu, sumaitek habo uskaz egiten di, emena erran ahidiat Estukoan oso sartuik, ki sigari hasko kulturaik ingutuk justu teben xibeun eta eta estuka halkeik euskara espadugu yakurtener egiten ja gih alduguna eta anahi duguna eta hordu padaen emaitia eta mini bat lotza en elkitzia eta o al, oek algarrekin plazean hartzia mm, yakuminen buruzko zia da A ah, be dualdi grave uh, egia da idatzia zer da azkenean uh, memoria bat uh, bezalakoa da, ez? Uh, ez da gauza bera intzutea edo irakurtzea, uh, ala bakotzak badoberelikua, bere funtzioa baina hor oraino aratagoa bihan da ez? Hor badira urrats batzuk pentsatzen dute, eh? norberak irakurtzean bakardadean konzentratua guru munitik pasatzen da ber bada ohar batzuk edo duda batzuk edo besterik gabe ala pasatzen dira eta urratsuneekin hala be ohar horiek dira ta ohartzen dira be bon bez girela indifrent ta horiek berbad argitzen aldirela besteekin partekatuz edo edo gabe hala gustua gustua partekatuz mm -hmm. agitzen alda ere, seta eta li, liburua liburua irakurgita ez bergausantz delegazia Bet abai, pre-fosta eta behare, <laughs> behare hola giela, bestelan ez dakia, pentsatzeko manea bat balin badugu, eta justoki, eta hortan duk uh, hun, ga izzen partekatzia, eta hortan duke, jakur leklub hoien interesa erran ahibaita memento bat embuian, imbe aduke erran hik seko mprenitudian, eta ze eta... Eta geho horrekin ikashten duk, edo hun egiten deik, edo imbea emaiten zerbaiten egiteko, edo egizkuntent eta, eta erraiten ahal duke. Mm -hmm. Eta parada honbat ere da, agian ere eh, jarrakitzia Euskaraz mintzatzez gure dienden artian, edakurlea artian. Bai, prezeski, hau ere beste be, be parada bat duk, egarranta, uh, Euskarazko espazio bat uh, gehiago uh, emaiteko, bat dituk ezker eskuin, baina hor hor placer diagoa da berak, ala, berak autatu den hizkuntza na irakurri alizaitea eta irakurritakoa nahi den hizkuntzan partekatzea besteekilan mm -hmm.